un personatge que va viure fa molts anys però que verdaderament va ser un personatge pobret que va néixer amb una descapacitat era en Merrick tothom l'ha conegut per en Merrick Merrick resulta que aquesta, aquest, aquest nen va néixer a Bretanya o sigui i va començar amb problemes de durant els primers anys de la seva vida la pell semblava molt gruixuda se li van fer uns llavis molt, molt, molt amples li penjaven Els, amb una paraula el front se li va fer cap al fora els braços un dels seus braços era més llarg que l'altre els seus peus també es van fer d'una manera molt, molt punxeguts, molt llargs. Aleshores ell no podia caminar bé i aquest nen el que li va passar és que sobre no podia caminar de cap manera tal com dic bé, va caure, llavors es va fer mal, bé, bueno, amb una paraula, que mmm, tota la seva vida el seu cos es va desenvolupar d'una manera diferent a el que és normal. Fins al, fins al moment que li vam començar a posar un nom i li deien l'home, bueno, quan va ser una miqueta més gran, l'home elefant. Hi han uns llibres que, per dir, de diverses edicions que he llegit, perquè sempre m'ha agradat aquesta història, que Eh, són preciosos aquests llibres aquests llibres de la, la història perquè aquí ho tinc que fer reduït i resumit però mm, els que he llegit són fantàstics i expliquen els detalls de la seva vida no? aleshores bé, aquest nen molt d'hora a la seva mare perquè les coses a vegades també comencen una desgràcia i en continuen d'altres la seva mare va morir als 11 anys i amb una paraula, el seu pare es va tornar a juntar i sigui sí, per el que sigui, doncs el pare i la persona que es havia casat amb ell van considerar que aquell nen, doncs, que, que, que, en fi, pobret, li va, el volien treure-se'l de sobre. I bé, aleshores, doncs, a veure, un nen que era jovenet, que en aquell moment tenia 13 anys, el pare el recheçava la mare, la segona mare per entendre'n també i l'any 1884 l'any 1884 bé, resulta que un, una persona que era una persona que el va veure li va dir un tal Sam Thor li va dir, escolta'm noi tu vols guanyar-te una mica de diners? si pots guanyar-te diners jo et proposo que et posaré en un, en un lloc on diré a la gent que vingui, et vingui a veure perquè com que ets únic que et vingui a veure horrorós, no? però això va passar a més és històric i eh, jo et dono els quants diners i tu no has de fer res o sigui Tu estàs assentat, o estàs dret, o estàs estirat, el que vulguis, però només pots doncs que et puguin veure i jo et donaré el nom del de noi elefant. Quan era jovenet, el noi elefant. Clar, en Mèrric va pensar, home, si que aquesta persona em pot proposar només estar en un puesto que perquè no em volen ni a treballar, ni em volen anar lloc A més, a ell pobret li costava tot, li costava caminar li costava agafar les coses, li costava menjar, li costava tot perquè és que no podia fer lo normal d'una persona que fa. Aleshores aquest mèrric o sigui, el mèrric el van exposar, la gent arribava, i havia gent que se'l mirava en pena, hi havia gent que se'l mirava en ribensa perquè hi ha gent de tot tipus la qüestió és que és que un, amb una paraula doncs, eh, perdó que encara hi ha una cosa que és curiosa hi ha un lloc a Leicester, que és el, el poble aquest la ciutat aquesta que quan hi vas o sigui, és, ara és una botiga normal i correnta però és el lloc on exhibien amb aquest emmerric o sigui que d'acord que fa anys però a la botiga encara existeix i quan hi vas en allà tenen llibres d'ell, fotografies d'ell Sí, hi van, per exemple, a vegada vegades a col·legis, col·legis que els expliquen doncs, que amb una persona que té un problema se l'ha d'estimar bueno, però que existeix aquesta botiga que no és el que era o sigui, el, són diferents propietaris és diferent el que si ven o s'hi compra o el que sigui, però existeix la botiga eh? Bé, aleshores amb una paraula després va haver-hi un, un personatge que va passar perllà que era un Metge, era un, cirurgi, un cirurgià i el cirurgià un dia passava pel carrer va veure molta gent mirant allà a una persona que estava darrere d'un vidre i va veure pues, que era una persona pobret físicament malament va entrar, el va visitar que era un tal Frederic Trebs i li va dir, "Avera veure noi per què t'has de fer posar-te aquí davant d'un vidre o darrere d'un vidre perquè la gent t'admiri quan verdaderament tu no pots fer més ha sigut un, una cosa que ha sigut així però escolta'm per què no fem una cosa? mira, no, no tindràs que fer ni exposar-te ni que et vegi la gent jo intentaré intentaré o sigui, primer de tot et faré venir un dia al a l'hospital on treballo t'examinaré i et fotografiaré. Donen permís de fer-te això. I el, el li va dir: "Vale, sí, sí. Jo però de moment només examinar te i fotografiar te Vale. Mentrestant, quan el va examinar i el va fotografiar, en Merrick li va dir: "Merrick és ell, el, el, el Noi, no? Li va dir: "M'antic que anar amb el, la persona que m'ha contractat, perquè em diu que tinc que anar a un circ he d'anar a un circ, que en aquell moment els circs eren especials. hi havia persones una mica diferents de les normals, dic de les normals, unes persones pobretes doncs, que tenien, per si hi ha ara els es separen, no? Hi si a més que nascut, els separen, però en aquell moment pues, no hi havien les coses que han avui per facilitar les vides, doncs, pues, d'acord. O una persona que tenia un defecte, pobrets, doncs pues, la manera que guanyessin diners és que sortissin a un circ, perquè guanyaven diners, perquè els veiessin, una exhibició, mira, coses de la vida. A llavors, li va dir, és que m'han dit que vagi amb el circ. I, bueno, s'hi va anar-hi. Finalment, finalment, aleshores, va recórrer varios llocs exhibint-se mentre estava en un d'aquests torners per algun lloc resulta que en Merrick Pobrep un dia nava per la carretera i com que el van robar el van abandonar jo que sé el que va passar moltes coses al final o si sigui, com va arribar tampoc se sap exactament la qüestió és que al final va arribar a Londres a Londres en un lloc en un hospital també que hi havia allà va veure doncs, que hi havia un nom que ell coneixia que era el Frederic Trebs la persona que uns anys enrere li havia dit i l'havia examinat i fotografiat, malgrat no havia sapigut mai com havia anat el resultat. Per què? Perquè ells havia anat amb el circ. Per tant, se'n va agafar, va arribar a l'hospital, va demanar pel Frederic Trebs i, oh, clar, amb una paraula, el metge va estar molt content de veure'l perquè li, li, li feia pena que unes persones que tinguin un problema els portin a un lloc perquè se'ls mirin. És que no pot ser això. I li va dir mira, noi, ho has passat molt malament, a més t'han robat, t'han abandonat, t'han fet de tot. Anem a veure. Jo no et donaré diners, però et aconseguiré una habitació a l'hospital i no et faltarà de res. Tindràs menjar, podràs assentar-te, estirar-te tindràs llit, tindràs una taula per si vols igual, vols dibuixar, no sé podràs fer-ho tot, vols passejar-te pels passadissos podràs fer-ho però seràs una persona respectada com s'ha de fer amb les persones que tenen un problema s'han de respectar i li va dir, jo t'ofereixo això però no et donaré diners perquè l'habitació és una cosa que també hi ha val diners la menjar també, però si tu vols estaràs bé no cal dir que va estar molt content de que li oferissin això això sí, el metge li va dir mira, vaig estudiar molt el teu cas perquè quan et vaig examinar i després vaig fotografiar-te quan tu has estat fora jo he posat en comunicació, en comunicació amb molts altres metges i de moment potser no el futur sí, però en aquest moment és una un, a veure, una manera de transformar-te que és incurable no podem fer res, no et puc operar no et puc fer res Merrick era molt bona persona aquest, aquest noi. Era el, el noi, el noi el que era el que li deien l'elefant ment o li deien l'elefant noi quan es va fer una miqueta més gran lelefant més home. Vale. I amb una paraula, li va dir si un dia li va dir el metge que era meravellós, era un metge amb molt d'acord. Li va dir: "Mai a la vida et etreuré de l'hospital. Mentre jo visqui, tu viuràs a l'hospital. I si un dia vols marxar, tu ets lliure de marxar, no estàs a la presó. O sí sigui, o sigui, que tu te'n podes marxar. Però en Merrick es va estar també a l'hospital perquè les enfermeres li tenien carinyo, el coneixien perquè ell era molt bondadós, era molt bo, el metge el mirava, el va visitar cada dia. Cada dia. Fins i tot va anar a oïdes de... En aquest, en aquest moment estic parlant d'una de les princeses doncs, que havia a Londres i aquesta princesa també estava molt interessada en veure'l i va demanar permís al metge per si el podia visitar el metge li va dir jo no sóc ell jo li preguntaré a ell si ell em diu que sí, princesa podràs entrar-hi però una tal princesa Alexandra, que es deia li va dir, ell és un ser humà i si ell no vol rebre't doncs no t'enfadis però no. Quan li van dir eh, ell va dir al dir: diu, m'agradaria molt conèixer una persona de l'aristocràcia quan he vist persones de tots tipus però mai he vist ni una princesa no he vist ningú de l'aristocràcia i a partir d'aquell moment la princesa una princesa una princesa de Gales de e... anomenada Alexandra va agafar i el van a veure. La qüestió és que ella es va interessar tant per ell com ell per ella. O sigui, de ell de sentir-se davant d'una princesa. Uh, que la princesa, vull dir, es havia posat a un nivell de tranquil·la, reposada, senzilla parlava amb ell com si res, li explicava coses del món, li explicava coses de l'aristocràcia, li explicava coses de les lleis, li explicava moltes coses. I ell escoltava, però tots dos se sentien molt a gust. Ella se sentia molt a gust perquè no tenia que fer cap cosa pensant amb l'aristocràcia, sinó que estava tranquil·lament allà, en una habitació, amb una persona que tenia un problema físic i que era tan bo. I ell estava orgullós de pensar que una princesa, que era una princesa de Gales, anomenada Alexandra, s'havia convertit amb la seva amiga. Una amiga però normal, com si fos un, un, una amiga de, de tota la vida. Aleshores, moltíssima gent de la societat, moltíssima gent de la societat, llavors ja l'anava a veure, però no per veure-ho físicament, sinó per fer-li companyia. I és, em va venir l'element de fer aquest programa, perquè aquest llibre és un llibre que encara avui dia se'n poden trobar i és molt maco. és, a veure, és molt humà i et fa donar compte doncs, de que s'han de respectar les persones que tinguin un problema físic. I si el tenen, doncs no hi té res a veure, perquè això ens pot passar a tots. A més, et dona la idea doncs de que les persones són bones, no cal que se sàpiga com és el físic. Les persones bones ho porten a dins. Eh? I llavorens hi ha persones que no són bones i que s'aprofiten d'aquestes persones amb bon cor. O sigui que em va venir les mans, i com que el havia llegit veies vegades, vaig pensar... És un, un, és un llibre bonic, fins i tot, perquè hi ha vegades persones que compren llibres pels pel seus fills o el que sigui i hi han unes versions me'n recordo que ho havia vist unes versions fetes per més per més jovenets, per més jovenets però explicant una mica com s'han de comportar quan hi ha una persona amb un problema físic o sigui que és bo, és una, una reflexió, és un llibre de reflexions bones eh? per això ho he dit. Bé ha quatre el temps. Des més per avui. Gràcies, amics i amigues per estar en tots nosaltres i des d'aquí en viu aquella braçaada tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai. Adéu! aéu! Adéu! Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà! Aires de cultura!